Entzuntestua. Nekan egoiko txea, Arratxaldeon. E, e, ezagutu altzen denoen, tenen mugika? Babai, amaik urte euskan hiltzenean eta ez dauzkatola oroitzapen oso garbiak, baino bai inguruan, ere badago bat gogoratzen duna, nola, zuzentzen zigun, euskeraz e, gaizki egiten gendunean, eta, bueno, erronkatxo bat izaten zanguretzate, haren inguruan ibiltzea bai. Tenea la robustiana ezagutu zenutean? E, guretzat tene esan, etxeko entzat robuz, robuz etxean bai. Eta lanak sinatu nola sinatzen zituen? Bueno, ba, tene izan zan bere izen literario esan dezagun, batez ere prentzan egintzan ezaguna. Inoiz e, sinatu zuen bere lelengo eta baita bigarren bizenarekin ere, egana zuen bigarrena eta horta saparte beti eranstzioen edo gehienetan deban edo debatik tene debatik deba, e, tene deban ba garai hartan e, oihkoa san estiloan ezta bizikagat e euskaltzaletasun edo abertzaletasunaren e, espazio hori aldarrikatzen, ez herria zure ikerketa lanean sakandu baino leen ekan baditugu izendegiari buruzko beste galdera batzuk nor zen live Bueno, libe izan da pixka bat e, garai hartako emakumeen inguruan e, egondan kanon nagusia. Libe izan sabino aranak e, bere garaian sortutako obra dramatiko baten protagonista. Eta, bueno, ba, obra horretan e, irudikatu zan pixka bat e, garai hartako euskal emakumeari zertzuk e, betekizun zegozkion, ezta? E, Euskera egin bai, baina arrotzekin eskondu ez... Eta nola baita kanona eraiki izan. Eta gerostik esango nuke libere izan dala ba, makumea abertzale batzako idazle hauek eta oroar komunitate femenino hori e, irudikatzeko eta haiek irakurtzeko eukidan modua edo arketipoa uh -huh. liberena. Eta miren itziar? Ba miren itziar izan zan balizko pertsonaia bat tenek berak asmatutakoa. Diko zet, segura eski, zula Neskatila miren itziarren bat eh, inguruan deban. Zenbat ottez iran. Zenbat ottez hori da, gure inguruan itziar pentsa zeizen eh, ba, erabila eh? izan dan, ez da hori da. Eta, eta berak eskin izion ogei garren mendeko, ogei garren amarkadan, ba serie bat, e, Euskadi Aldizkarian atera zuena, Aleka hasieran eta gero liburu bat bihurtu zana, ba, miren itziar neska gazte horri zuzendutako ekinez Mezu horiek ziran, ba, abertzaaletasunaren eta emakumeen portaeraren inguruan ba, lesio moduko batzuk edo eta ari zuzentzen zitzaionnez, miren itziarri. Eta nortzu dira zure lana dedikatzea merezi izan duten Mari Banderak. Bueno, ba, horregeitz joku bat egiten saiatu naiz, niretzat Maribandera dira ere komplicezea nire lagunak, emakumeak asko eta gizon interesgarri asko ere bai, ho danak dira Mari banderak eta hor joku bat egiten dut bahin zuzentene eta emakume hauek prentzan agertzen hasi zirenean, ba hori gatazkatsua izan zen egizon aartza lehenzat ereeztan, nola liteke emakumeak ere horrelako espazio publikoan aritzea ez dago kie. Eta ordan dan, bueno, bat, atazka hortan, eh, badago autore bat eh, esan zuena, bueno, baina emakume hauek ez dira beste maribandera horiek bezelakoak, ez? Bogoan zauzkan eh, segurazki ezkertiar eta emakume liberal eh, hainbat, ez da, hor dan, bueno, ma, pixkatu, gaur agundik begiratuta izkoko polita iruditu zaite, Mari banderak ere errei bindikatzea. Nei kanegoa ikotxe, arratxaldeon. Arratxaldeon. Ez eh, eh, agotu altzen eh, nuen, Ba bai, amaik aurten euskan hiltzenean eta ez dauzkatola oroitzapen oso garbiak, baina bai inguruan ere badago bat gogoratzen duna nola zuzentzen zigun, euskeraz e, gaizki egiten gendunean, eta bueno, erronkatxo bat izaten zan guretzat haren e, inguruan ibiltzea bai. Tenea la robustiana zenuten. zenutean? E, guretzat tenezan, etxeko entzat robust, robustan, e, etxean bai. Eta lanak sinatu nola sinatzen zituen? Bueno, ba, tene izan zan bere izen literario esan dezagun, batez ere prentsaan egintzan ezaguna. Inoiz, sinatu e, zuen bere lelengo eta baita bigarren abizenarekin ere, egania zuen bigarrena. Eta hortaz aparte, beti erantzen zion edo gehienetan deban, ero debatik, tene debatik, deba, e, tene deban, bagarai hartan e, oikoazan estiloan, ez da, beskogate euskal edo abertxaletasunaren e, espazio hori aldarrikatzen ez, herria. Zure ikerketa lanean sakandu baino lehenekane baditugu izendegiari buruzko beste galdera batzuk. Nor zen libe? Bueno, libe izan da pixka bat e, garai hartako emakumeen inguruan e, egondan kanon nagusia. Libe izan txan sabinoaranak e, bere garaian sortutako obra dramatiko baten protagonista eta bueno, ba, obra horretan e, irudikatu zanbizkabat e, garai hartako euskalen makumeari zertzuk e, betekizun zegozkion, ezta? E, euskera egin bai, baina arrotzekin ezkondu ez, eta nola baita kanona eraiki izan. Eta gerostik esango nuke libere izan dela ba, makumea bertzale batzako idazle hauek, eta oroar komunitate femenino hori E, irudikatzeko eta haiek irakurtzeko eukidan modua edo arketipoa, uh -huh. liberena. Eta miren itziar? Ba, miren itziar izan zan balizko pertsonaia bat, tenek berak asmatutakoa. Nikuzet, segura eski, eukiko zula neskatila miren itziarren bate inguruan deban. Zenbatot ez ziren. Zenbatot ez ziren hori da, gure inguruan itziar pentsa zeizen e, ba, erabila Oikoa, izan izandan ez? ez da hori da.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 lesio moduko batzuk edo eta ari zuzentzen zitzaionnez, miren itziarri. Eta nortzu dira zure lana dedikatzea merezi izan duten Mari Banderak. Bueno, ba, horregeitz joku bat egiten saiatu naiz, niretzt Maribandera dira ere kompliceak nire lagunak, emakumeak asko eta gizon interesgarria asko ere bai, hoidanak dira Maribanderak eta hor joku bat egiten dut bahin zuzentene eta emakume hauek pretzan agertzen hasi zirenean, Ba, hori gatazkatzua izan zan egizona bertza lehen zatera, da, nola liteke emakumeak ere horrelako espazio publikoan aritzea. Ez da, okie. Eta hori, bueno, bat, gatazka hortan, e, badago autore bat e, esan zuena, bueno, baina emakume hauek ez dira beste Mari bandera horiek bezelakoak, ez? Bokoan zauskan, e, segurazki ezkertiar eta emakume liberal... Eh, Hainbat ez da ordan, bueno, ma, pixkatu, gaur egundik begiratuta izjoko polita iruditu zaite mari banderak ere erreibindikattzea. Amaitu da entzung gaia, idatzila ukkietan aukeratu dituzun eranzuak.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 Entzuntestua. Bada, gaur esan animaliak adimena eta generua hor-hor abia puntua, irudi batzuen zuen bidez zera gaurko tarterako abia puntua, ez maia? Bai, auza da, ba gizakiok animaliak ere garela eta instintua daukagula ere konozitzea, nahiko normala da, baina kia da kontraconorabidean bidean ba, animaliak ere gutitugun portera batzuk konpartitzen dituzuela hmm. ikustea, e, ez dela inoikoa, eh? Zeigarria Animal... egiten zaigula. Bai, no, divida batzuk emategarren ba entzuletako askok ikusiko zuten aterki bezala hosto bat erabiltzen den orangotanaren irudi, hori hmm. nere oso xarmangarri iribitu zaite edo eta e, tximpatziak ariakera birtzituztenak mailu bezala, gure arbasuek bezala. E, adibidez balin, e, makakoek e, hostu egiten dite e, turistei, eta bereaien artean trukea praktikatzen dute. Gainera gai dira, e, ikusteko ezen dira, balio handia duten objektuak eta, bueno, ba, esan dezak gutxi gora bera, o, ekonomiaren funtsak ulertzen ditu ladiru diela. adibide gehiago ematea harre, baina, bueno, milagika egongo lidea. Alegia, dut, e? nolabait, animaliengan gizakiena jotzen ditugun, portaerak ikusten ditugunean, deigarri e, egiten zaigula, ez, ba, hori da? Azken finean, kaldera dago urkutxo gara bera da, ekimailu gutxak dia, o, o, edo badagor e, arrazonamendu konplexuago bat horren azpian. Hortaz harituko gara gaur e, beraz, eta, zuk hori, ikusten ditugun irudioiek, arrazonamendu konplexuago bat eskatzen duten gaitasunak garatzeko gai direla animaliak e, esan nahi dute edo ez? Ekoz dezagun, bueno, alde batetikan, ba, e, zeintzelerea osko kustu izan dute gizakion adimen orokorra, bere fleksilidea derazgarriarekin, ba, duraneko gutxe zeratu dezela evoluzioan. E, importantea da, adimen orokorra diogunean, ari garaela esaten ba, gaitasun kognitibo e, orokor bat daukagula gauza desberdinak, zeregin desberdinak egin alizadeko. Hau da, ez dela gaitasun bat, edo adimen kognitibo bat, eta e, zeregin bat, baizeketa, badagola hor e, funtxean e, adimen kognitibo orokorra bat. Animalien kasuan berriz, pentsatu duduta, e, historikoki bereien buruak modularrak zirela ba kontrako izango ez? Hau da, gaitasun bakoitza bestengandik bereiztaz egola eta bati bat ipat, instintuak bultzatuta aritzen zirela, ba, azpian dagoen benetako pentsamenturik erabiligabe. Guk beti izaten duguna, ez, animalieekin lotura sentitzen duguna, instintua dugunean da. Orduan esaten dugu, ez, bai. animalia gara, instinto hori daukagulako. Baina beste norabidean e, begiratu behar dugu, hori da orain arte pentsatu dena, animaliek e, bereziki e, burmuinean e, danasakabanatu dago zutela eta da. instinto bidez jokatzen zutela baina gaur egun beste zerbait ere badakigu da. Badakigu alde batetik burmuinaren atal, ba, atal konkretuek goza da baina goiagoa gaiteko balio dezaketela eta orduan pos bueno pentsatzekoa zen edo esproziteken animalen kasunen horrela izan ziteke la 80ko hamarkadan eta 2000aren urtean arratoiekin egindako esperimentu handoren ikusi mm -hmm. da ere badutela adimen orokorra. Adimen eh, orokorra dei egun betas badutela. Bai, oda ba, ba, ba, kezu, ba, laberintoak eta horlako froga jartzen dizketela eta bi caixa janaria beste ez eta, eta Ta, bueno, Froga desberdiena horren ikusi zen baitasun konkretu bakarra erabili berrean, ez utela, gaitasun kognitibo orokor bat. Eh, urte ondoren, gero chimpanzekin egindako e, ikerketa zentifiko zabal batean, eh, eun 100 egin zela ikerketa mm -hmm. hau, ikusi zen beraiek ere badutela dimen orokorra. Eaztertu ziran memoria, e, komunikatzeko gaitasunak eta arrazonamendua. Eta gainera, but, e, interesgarria baino, Ideatekin ezagun ba, ikusi zen, ba, talde baten barruan adimen horokorraria dagokinez ez, txinpantzen kasuan, ba, kanpai formaz eukala ez. Eta hori da, ba, gizakeko daukagun berdin hau da, gehienok, hartalde e, bat hartzen baldin badezu aleatorioki, gehienok hau de, kanpaiaren ardik aldan, eta goro iskinetan egon gulera ezteke, bat, bat azbestean, denok antzeko adimen horokorra daukagun. Bada gaur esan animaliak, adimena eta generua, hor-hor, abia puntua, irudi batzuen zuen bidez zera gaurko tarterako abia puntua, ez maia? Bai, hauza da, ba gizakiok animaliak ere garela eta instintoa daukagula ere konozitza, nahiko normala da, baina kia da kontra konorabidean ba animaliak ere gutitugun portera batzuk konpartitzen dituzuela hmm. ikustea, e, ez dela inoikoa, ez? Zeigarri Anima... egiten zaigula. Bai, no, divida batzuk emategarren ba entzuletako askok ikusi koztuten aterki bezela hosto bat erabiltzen den orangotanaren idu hmm. iori nere oso xarmangarri ba iribitu zaite edo eta e, tximpatziak ariakera birtzituztenak mailu bezala, gure arbasuek bezala. E, adibidez balin, e, makakoek hostu e, egiten dite e, turistei eta beraien artean trukea praktikatzen dute. Gainera gai dira, e, ikusteko zen dira baliondea duten objektuak eta, bueno, ba, esan dezak egu gutxi gora bera, o, ekonomiaren funtsak ulertzen ditu ladiru diela. A berra, adibide gehiago ematea harre, baina, bueno, milagika egongo liru. Alegia, dut, eh? nolabait, animaliengan gizakiena jotzen ditugun, portaerak ikusten ditugunean, deigarri egiten zaigula ezta? Bai, e, hori da.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 A berrek uz dezagun, bueno, alde batetikan, ba, e, zeintzeleria asko kustu izan dute, gizakion adimen orokorra, bere fleksibildadea derazgarriarekin, ba, duraneko gutxe azeratu dezela evoluzioan. E, importantea da adimen orokorra diegunean ari garaela esaten, ba, gaitasun kognitibo e, orokor bat daukagula gauza desberdinak zeregin desberdinak egin ahalitzareko. Hau da, ez dela gaitasun bat edo adimen kognitibo bat eta e, zeregin egin bat baizik eta badagola hor e, funtsian e, adimen kognitibo orokorra bat. Animalien kasuan berriz, pentsatu duduta, e, historikoki bereien modularrak zirela. Kontrako ba, kontrakoetzen goletzateke ez, hau da, gaitasun bakoetza, beste engendik egola, eta bat ipat instintuak bultzatuta aritzen zirela, ba, azpian dagoen benetako pentsamedurik erabiligabe. Guk beti izaten duguna ez, animaliekin lotura sentitzen duguna instintua dugunean, da orduan izaten dugu ez, bai. animalia gara, e, instintu hori daukagulako. Baina beste norabidean e, begiratu behar dugu, hori da orain arte pentsatu dena animaliek e, bereziki e, burmuinean e, tan zutela eta Hori instinto bidez jokatzen zutela, baina gaur egun beste zerbait ere badakigu da. Badakigu alde batetik burmuinaren atal, ba, be, atal konkretuek goza da baina goiago gaiteko balio dezaketela eta orduan pos bueno, zen edo esproititeken animalen kasoen horrela izan zitezkeela. 80ko hamarako eta 21ren urten arrathoeekin egindako esperimentu handoren ikusi mm -hmm. da beraiek ere badutela adimen orokorra. Adimen eh, orokorra deit egun beraz badutela. Bai, bakizu ba, ba, ba, laberintoak eta orlako froga jartzen dizkitela eta bi caixa janaria beste ez eta eta Bueno, froga desberdiena horrenik ikusi zen baitasun ba, konkretu bakarra erabiliberrean ez bad ba, gaitasun kognitibo orokor bat. Eh, 10 urte ondoren gero chimpanzekin egindako e, ikerketa zentifiko zabal batean, e, uste beste un chimpanzerekin egintzela ikerketa mm -hmm. hau, ikusi zen beraiek ere badutela dimen orokorra. Eaztertu ziran ba memoria, e, komunikatzeko gaitasunak eta arrazonamendua. Eta gainera pues interesgarria baino Ideatekin ez dagoen, ba, ikusi zen, ba, talde baten barruan, adimen horokorari dagokin ez, tximpantzen kasuan, ba, kanpai forma zeukala ez, eta hori da, ba, gizakiko daukagun berdin hau da, gehienok, e, talde bat hartzen baldin badezu aleatorioki, gehienok haude kanpaiaren ardikaldan, eta goro iskinetan egon gulera ezteke, bat, bat azbestean, denok antzeko adimen orokorra daukagun. Aha. Amaitu da entzun gaia. Idatzila ukietan, aukeratu dituzun erantzunak. Irugarren testua. Minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. entzun testua Estresa, definitzen erraza ez da. Kontu askok sor dezeguk estresa. Egoera askotan sentitzen ezake. Niretzat estresa da datorkenaren arduraren gatik unea alferri galtzera garamatzen zera hori. Laroiko hamaraldian gazteginela Ameriketako estatu batuetatik elduzitzaigun berria. Han, jendeak, igande arratzaldea alperri galdu egiten zuela, astelen goizean lanera joan behar zuelako. Gara hartan igande iluntzea ere txikitegoan ematen genuen guk, hala zen oitulu hemen. Eta harrigarri hiluitzen zitzaigun biaramunaren kezkak igande arratzaldea alperri galarazdea. Etorriko zen biaramuna? Bixemon eta guzti batzuetan. Orain, egun majo aldatu dira gauzak, hemen ere kanpoko ohituraiek nagusitu direra esango duke. Oporreidagokkieez ere aldatu egin dira kontuak, lehen oro bat augustua izaten zen oporbora da. Orain, udako hilabeteetan banatu hauak izaten dira oporrak, eta askok udalditik kanpo hartzeko aukerari heltzen diote. Alare, oraindik dik, oporilea beten abuzia, dela esango benuke. Eta asteburu hau izaten da mingotza, oporrak abuztuan eta dena segitan hartu dituen langilearentzat. zat. Abuztuak emezortzi, emeretzi, hogei, igande arratzaldea dira. Berea lasi da irailaren lehena, hotz, aste lehen goiza. Eta langileak sentitzen du, joan zaiola atzeren garaia. Erdi baino gehiago, handiola oporaldiari aitaren batean pasatu zaigola orain arteko irakasleena da oporrak segi hartzen segi duen hoietako langile talde bat derrigor hartu behar segidan eta data jakinetan eta badut ezagun bat irakaslea bera ohituro bitxia zuena baina 18190tik aurrera etzen sekula erosketak egiteran merkatualgune hundietara joaten ezin zuen eraman hango txartelen esana eta ugaritasuna. Buelta alkole, eskolarako materialak merkea hodian prestatu zaitez ikastuzte berirako eta barta bar. Odol txartu egiten omen zen gogorazten ziooltenean eta etzen joaten. Denda txikinzan besede. Orain, nire ezaguna jubilatu berria da. Eta lasai joango omen da, asteburu du honetan ere merkatalgune handietara, Irripare Maltzura loratuko momentu zaio iragarki hoeiek irakurtzean. Estresa, definitzen erraza ez da. Kontu askok sortu dizeguk estresa. Egoera askotan senti ezake. Niretzat estresa da datorkenaren ardurarengatik Unealperri galdez da garamatzan zera hori. Laroiko amaraldian gazteginela anbiliketako estatu batuetatik heldu ziteagun berria. Han jendeak igande arratzaldea alperri galdu egiten zuela astelen goizean lanera joan berzuelako. Garai hartan igande iluntzea ere txikitegoan ematen genuen guk alazenoitu hemen. Eta harrigarri iruitzen zitzaigun biaramunaren kezkak igande arratzaldea alterri galarazdea. Etorriko zen biara muena, bisomoneta guzti batzuetan. Orain, egun, maho aldatu dira gauzak, hemen ere, kanpoko ituraiek nagusitu dira lezango nuke. Oporreida okien ere, aldatu egin dira kontuak. Lehen, oro bat, agustu izaten zen oporbola da. orain, Udako hilabeteetan banatu hauak izaten dira oporrak, eta askok udalditik kanpo hartzeko aukerari heltzen diote. Alare, oraindik opor hilabeten nagusia abuztua dela esango benuke. Eta asteburu hau izaten da mingotza, oporrak abuztuan eta dena segitan hartu dituen langilearen zat. Abuztuak emezortzi, emeretzi, hogei, igande arratzaldea dira. Iberia da iraillaren lehena, hots iza. Eta langileak sentitzen du Joan Saiola atzeden garaia. Erdi baino gehi joan diola oporaldiari. Aitaren batean pasatu zaigola orain arteko. Irakasleena da oporrak seguiden hartzen segiduen hoietako langile talde bat. Derrigor hartu behar segidan eta data jakinetan. Eta badu dezagun bat irakaslea bera Oituro bitxia zuena Beinauguztuaen hemezortzi hemeretzi hogeitik aurrera etzen sekula erosketak egiten merkatalgune handdietara joaten Ezin zuen eraman hango txartelen esana eta ugaritasuna Buel alkole, eskolarako materialak merkealdian prestatu zaitez ikastuzte berirako eta barta bar Odol txartu egiten omen zen gogorazten zioltenean eta etzen joaten txikin zan mezede. Orain, nire ezaguna jubilatu berria da. Eta lasai joango omen da asteburu du honetan ere merkatalgune handietara, Irriparen malzurra loratu omenzaio iragarki horiek irakurtzean. Amaitu da entzun gaia, Idatzila kietan aukeratu dituzun erantzunak.